Jó estét kívánok! Önök a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa friss szövegeit és megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak. A mai vendégünk Kollár Árpád, költő, műfordító. Szervusz Árpád, köszönjük, hogy elfogadod a megkívásunkat. Szervusz, jó estét kívánok! És készülve a beszélgetésre megnéztem két dátumot. Nem tudom számít, -e, de két hónappal titó halála után születtél Zentán, mintha beleszülettél volna valaminek a végébe. Hogyan emlékszel vissza életed első tíz évére? Sikerült megletned ezzel a kérdéssel, Erről az jut eszembe, hogy nálunk az utcában, amikor így estefele kimentünk játszani, általános iskola, a vodás koromban nem emlékszem pontosan, inkább alsósok voltunk, akkor volt egy ilyen játék, hogy kiszületett akkor, amikor még titó élt. És ez gyakorlatilag a harapási sorrendet, az erős sorrendet is meghatározta, mm -hmm. tehát voltak az utcában olyan gyerekek, talán Timir emlékszem, aki a sarkon lakott, aki folyton ezzel dicsekedett, hogy ő bizony két éves volt, amikor Tito meghalt. Tehát ő két évet élt még Tito haláláig, és ezzel úgy emlékszem, hogy elég nagy respektje volt. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nem is irreleváns ez a felvezetés valóban. Ez a látta Lenintnek a posztzocialista paródiája gyakorlatilag, ugye? Obből Igen. Összük. És te 80-ba születtél, Tito is abba az évben volt meg, és az a 80-as évek egy ilyen furcsa hangulatba telhetett, legalábbis innen Magyarországról nézve hogy ott mit lehetett sejteni, mit nem, és a következő fordulatokra lennék kíváncsi, amik aztán 90 után és a 90-es évekbe jöttek, hogy ezek a te életedet, a saját belső kronológiádat és harapás nyomait mennyire határozták meg? Abszolút, abszolút, tehát, tehát nyilván közhelyde, ahonnan származol, az nagyon erősen meghatározza az életedet, főleg a gyerekkor. És, és, és valóban ezek a történelmi fordulók azért, azért az én saját életemre is nagyon erősen rá nyomták a, a bélyegüket. Tehát a 80-as évek az, az, az viszonylag komfortos volt azért nálunk. Viszonylag komfortos, és Persze az ember úgy a gyerekkorára úgy emlékszik vissza általában, mint amikor úgy minden rendben volt, de, de esetünkben azért a 90-es évek, vagy a 90 az egy ilyen nagyon erős cezúra. Tehát a 80-as években éltük a, a kis jugoszláv pionírok mindennapjait, hogyha már ezt a titóvonalat vigyem tovább. Például emlékszem arra, hogy Tito akkor megszólaltak a szirének minden évben, tehát abban az órában, percben, amikor meghalt titó elvtárs, és én éppen akkor egyszer a birsalmafán lógtam lefele menet, de hogy így szóltak a szirének, így akkor egy percig, vagy, vagy öt percig így nem mozdultam, mert úgy tudtam, hogy ez így, így szokás. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen viszonyulások mm -hmm. jutnak, jutnak eszembe, és és, és, és Hát a, a magánélet, családi dolgok azok, azok, azok sokkal furcsábbak voltak a 80-as években, de amúgy így, így történetileg olyan, olyan egységesnek tűnt minden, és aztán már a gyerek számára is világos volt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez valószínűleg azért egy ilyen hamis, hamis nyugalom volt, tehát amik a 90-es évek az úgy nagyon erősen berúgta a az olajtót. 89-90 ugye a balkáni háború. Sokatokat messzi, messzire is repített, sok, sok, sokatokat. Gyakorlatilag szétesett a világ. Tehát, hogy én, én nagyon sokat gondolkodom azon, hogy amikor így hazamegyek Szabadkára, ahol felnőttem, az a város és az a közeg, az már nyomokban sem olyan, mint volt. Nyilván ez sem ö, ö, egyedi tapasztalat, hiszen, hiszen, hiszen sokaknak van az a tapasztalata, hogy a gyerekkori város az más. A gyerekkori helyszínek megváltoznak. De esetünkben azért radikálisan ö, megváltoztak, és azért is éles ez a, a cezúra, mert én a, a 90 es évekre viszont már úgy emlékszem vissza, mint amiben nagyon-nagyon erős feszültség van, nagyon erős szorongás. Mikor én a 90 es évekre gondolok, vagy arról beszélek, akkor kvázi magzatpózba húzom össze magam, tehát hogy egy, még a mai napig is egy, egy nagyon erős feszültség van bennem, hiszen ugye kitört a háború, és, és elképesztő módon elszabadult az a nacionalizmus, ami levolt ö, folytva az előtt. A szerba, horvát a bosnyák, a többi és azt ö, ö, kisebbségi magyarként megélni az, az, az, azért az egy erős tapasztalat volt akkor. Majd arra is rákérdeznék, hogy mindezek hogy jelentnek meg a költészetedbe, de ha már költészet, most megkérlek, hogy olvast fel az első versedet a mai adásban, pontosabban annak a nagy versnek, vagy versziktusnak az első részét, amit felolvasol, utána pedig a választásodban hallunk még egy dalt is. Egy olyan best hoztam magammal, ami nem olyan régen született, azt kell tudni róla, hogy hát én a három kilométerrel a határtól, a szer magyar határtól lakom most, a Tisza holterében építkeztünk, és igazából megpróbáltam így intenzíven figyelni arra, hogy mi történik itt a határ közelében, és az... aztán a klímaváltozás átvíz megint Szerbiában, majd vigyázz. Abszolút, abszolút, abszolút, abszolút, de hogy ott vagyunk a természetben, és közben pedig például, és ez a határkérdés, erről majd mm -hmm. fogok beszélni, az nagyon erősen jelen van nálam. Az első vers pedig pont ezt a határkérdést feszegeti olyan értelemben, hogy a madarak az RT-ben folyamatosan nekirepülnek az ablakunknak, és koppannak, és, és, és elpusztulnak. Tehát a náciklus következik, belső üveg. Nincs rés az égen, nincs rés a fákon, a nátszálon, a távolságon. Nincs rés az ablak tükörjátékában, amin átzughatna ez az élő parittyakő, ez a pihegő madárszem. Itt, a tenyeredben, ami nem látta, mert nem láthatta az üveg rendjét. Nincs más hang a becsapódás után hangja a földetérésnek, a csigolyák, a tollak, a tenyér Nincs más, a legbelső üvegen is átütő, éles nyugalomnál. Éppen így, egyetlen csattanással. Ha ott állsz az ablak túloldalán, a képzelt ívvel súrolva hajad árnyékát, éppen így, fönnakadni valami semmin, amikor a holták felől dob fel a szél, fönnakadni valami láthatatlanon. A Kispál és a Borz zsákmányálat című száma után Kollár költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majjadásában, a zenét is ő választotta. Most egy kicsit beszéljünk arról, hogy a vajdasságból induló költőknek milyen tradíciókkal kell találkoznia, vagy megküzdenie, és itt arra gondolok, hogy mintha ott az avantgárd lenne, az az elsődleges hagyomány, a szubverzivitás, amivel szemben vagy kialakítasz egy ellenstratégiát, vagy megpróbálod utánozni azt a hangot, és itt akkor Tolnai vagy a hamarosan következő felolvasás után hallható Domonkos Istvánra is gondolhatok, hogy itt mit jelent a lázadás és a hangkeresés ebbe a kontextusban, ahol pont az a tradíció, hogy folyamatosan újrabontunk, kísérletezünk. Hát ez egy hatalmas nagy kihívás és hatalmas nagy kérdés, és én nagyon szeretem ezt a témát. A három és fél is, hogy nagyszerű, rá. nagyszerű menni fog. Monomániásan gyűjtöm a vajdasághoz kapcsolódó könyveket, tehát a vajdasági idézőjelben téve vajdasági magyar irodalmat, gyakorlatilag a 1919-től fölfelé, és igen, tehát hogy többféle törés vagy hatás ellen hatás tapasztalható, és az egyik legerősebb nyilvánvalóan az új szimpózion indulásához kapcsolódó ahol ők azt mondták, hogy ők majd leszámolnak így az elődökkel, majd ők megmutatják. Volt ebben egy nagyon ügyes reklámstratégia is egyébként, de egy nagyon erős indulás. Tehát Tónai Ottó, Domonkos István, későbbiekben fenyves ottó, vagy prózában Balázs Attila, Sziveri János. Tehát a 68-a Magyar Irodalomban Vajdaságban volt, ha úgy vesszük esetleg. Ez így van, ez így van. És, és, és, és nem minden arany persze, tehát hogy visszolvasva 50 évre visszamenőleg az a típusú ö, ö, kísérletező avantgárd, neo fene tudja, hogy hívjuk, sokat vitatkozunk ezen. Ö, szövegek nem mindegyik befogadható már, de számomra maga ez az indulás, ez az erő, ez az aktus, ez nagyon izgalmas. Nyilván ehhez képest valahova el kell, hogy ö, ö, helyezd magad. Én írtam Tóhanei Otto Epigon verseket, meg is jelentettem, most szembesített vele nemrég egy beszélgetésem Mikola Gyöngy, és csat egy jó ízűen csettintettem, hogy ez egy nem olyan rossz tolnai vers mm -hmm. volt, amit, amit az indulás során írtam. Aztán persze letisztult az én formanyelvem, eltávolodott ettől, de az, hogy bátran, hogy kísérletező, hogy bevállalóan, hogy nyitottan viszonyuljunk az irodalomhoz, a világhoz, a szöveghez, tehát hogy valamiféle radikalitás legyen az emberben, talán még 40 évesen is. Vallom, múlik ez, persze fáradunk hosszú távon, de, de, de, de ez az erő, ez az izgalom, ez, ez ezért számomra nagyon fontos, és amit én a vajdaság időzőjelbe téve vajdasági magyar uh -huh. irodalomból megtanultam, ez ez. A merészség a nyitottság, és azt gondolom, hogy figyelni kell, és szeretek figyelni a perifériákra, a különleges szövegtörténésekre. Én a határoknál vagyunk. A határoknál vagyunk, így van újra. Jó, akkor viszont jöjjön a nát ciklusnak a következő darabba, amiben szintén szerepel madár. Tollakpódere. A költőkről fiam nem árt, ha tudod, hogy mind köcsög, és bicikliver reggelenként a munkába meghalni. Mint a csirkenyakat a levesből, úgy emelik ki a látványt, kiszívják belőle azt a kevés átfőtt velőt, egyenként köpik tenyerükbe a csontocskákat, szórakozottan turkálnak a tányérban, belőlük építenék újra majd a metaforát, pedig annyira szeretnék végignézni, hogyan csorog az ománcos tálba a vér, az a fekete. Honnan most ide az ománcos tál toposza? Mikor repült neki, mint egy rigó a Vestera szablakának. Látod a tollak púderét az üveglapon, az ártéri jegenyék sorában azt a kitüremkedést, amit én is most vettem észre, hiába figyelem öt éve innen a Tisza horizontját. Ott vannak ők akkor is, amikor a kánikulában leereszkedsz az alpesi kisváros főterére, elhiszed a tengert, hogy gyilicét eszel a parton, és vékony sört iszol hozzá. Hat évesen, fiam, földhöz csapkodtam a kis csirkéket. Figyeltem, hogyan fordul át a test, hogyan tartja el a földtől a legpuhább pontot. A költőknek minden esetre gyomorsavuk lesz a nyers hagymától, a teszkóban átforgatják a rövid lejáratú hűtőket, és utálják a többi költőt. Mert a sajtnak nem árt, ha írik még egy kicsit, mert nem is olyan egyszerű, fiam, egy életen át színlelni a haldoklást, az idő vékony sávjában állni, ahol az ütközés előtt még elránthatjuk a kormányt. Két nagy Tolkiál Én epret Eszem A porban aland Az égen elhúzni galom, madár és Aland Sőt, két kemény klikker A zsebem. Epret eszem a porban alant az égen elhúz néhány galamb madár galamb seber alant sőt két kemény a zsebemben Dunavizén egy teregen Sovány bogár szállt a kezemre, de szuhány bogár száll velem. Hetek óta, könnyes szemem, hetek fának, hogy elszakadt a szívem, Te sovány bogár, szállj Kollár költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb Domonkos István Vajdasági költő Domi dalai közül az Eperfagán címűt hallottuk, a szerző saját előadásában, ezt is vendégünk hozta a stúdióba. Az előtte felolvasott verset pedig egyfajta ironikus arszpoétika is, mostanra meg kialakult egy erős irodalmi profilod, melyben versek, gyerekversek, fordítások mellett az irodalomszervezés is fontos szerephez jut. Mindez mennyire volt tudatos, vagy mennyire múlt a véletleneken szerinted, hogy ez lett a mostani étlap? Hát ez véletlenül tudatos volt, <hállal> öh, vagy végtelenül, véletlen. vagy tudatosan véletlen volt. Öh, túlmozgásos típus vagyok az abban, is mindig ezzel hozom magamra a, a, a bajt, meg, meg van egy ilyen, ilyen közösségi monomániám, elhiszem, és ebben van egy ilyen naivítás, tehát, hogy elhiszem azt, hogy picit, picit lehet jobbítani, picit lehet tenni valamit, picit lehet szervezni, úgyhogy, úgyhogy sokat, sokat szoktam persze nyafogni azon, hogy elveszi az írástól az időt az, hogyha az ember szervez egy eseményt, egy fesztivált, egy, egy tábort, egy műhelyt fiataloknak, ugyanakkor egyszerűen ez olyan, mint a drog, tehát, hogy nem tudok nélküle meglenni, valahogy szeretem, hogyha zajlik az élet, az irodalmi élet is, hogyha bele tudok lépni, tudok valamit, valamit ezen is pofozni, mert, mert az az igazság, hogy persze sokat szomorúzom szóval szamorkodunk, síránkozunk is, van is sokunk folyton rá, mert hogy nem könnyű nem könnyű, sosem könnyű, de, de, de, de úgy mindig bízom benne, hogy lehet, lehet azért egy picit tenni valamit, aztán persze, persze... lekókodok én is, de aztán újra fölpofozom magam, és akkor újra kezdem. Egészen fantasztikus Simbusz fesztiválokat szervezte néhány évvel ezelőtt, nem akarom mutatni a kedves hallgatókat anekdotákkal, de Szeged és Szabadka között képzeljék el, hogy egy egészen másik világban, amikor nem volt semmilyen értelemben vett a két nagyszerű város között. Átmentünk azokkal a régi típusú vonatokkal, és ott a rendezvények már a vonaton is voltak, Szegeden is voltak, Szabadkán is voltak, és baromi szépen a határtalanságról szóltak. Ez pont arról szólt, tehát hogy számunkra a határ azért ez egy kőkemény tapasztalat. Tehát simbusszal, régi simbussal utazni csempészek között, 40 kilométert Szeged és Szabadka között, úgyhogy két óra alatt érsz oda, kiszállítanak a határon, hóban, fagyban átúrják a csomagjaidat, tehát hogy ez egy kőkemény tapasztalat volt számunkra, akik ott élünk, és ez a Simbusz Fesztivál, ez egy, egy, egy, egy bachália volt tulajdonképpen, vagy egy karnevál, megpróbálta fölülírni ezt a kőkemény tapasztalatot, fölhívni arra figyelmet, hogy igenis, átmegyünk a határon, mi ott most felolvasunk, megafonból őrületet csinálunk, kicsit az irodalmat, kultúrát csempészük, szerb, magyar, horvát írókkal, zenészekkel együtt. Nekem az egy nagyon-nagyon nagy szívügyem volt, és nagyon-nagyon jó élmény volt, hogy, hogy ezt a nagyon negatív, kemény határtapasztalatot ilyen, ilyen alternatív, őrült módon megpróbáltuk felülírni, Végére a határőrök is elfogadták, csak hát elfogyott a vonat, tehát nem jár Igen. Most már. <gül> Több okból sem. Igen. Nem csak arra, majd egy lajkófélix számot fogunk hallani, ha már vajdaságról és zenéről beszéltünk, de előtte még egy kollár vers, a ciklus harmadik darabja. Mintha cinke. Mintha kék cinke csapódna a hárfába, sorra pattannak el szobánkban az érintetlen húrok. Mintha hallanánk a feszülő szárny, a könnyű csontok zenéjét. Mintha cinke gabajodna húrok hálójába, hallanánk a húsba vágó damil nyomán azt a cseppnyi madárvért. félix a cipőket hallottuk Kollár Árpád költő választásában, aki a mai vendégünk a belső közlés mikrofonjánál pedig továbbra is Szegő Jánost hallják. Beszéljünk egy kicsit a két verses kötetedről, az első 2005-ben, a második pedig 2010-ben jelent meg. Az elsőnek van egy jellegzetes érkezés hangulata, a második pedig inkább a szétnézés perspektívája, vagy legalábbis nekem most így tűnik, nem tudom, hogy neked egyetértesz ezzel az olvasatot, illetve amit a Tolnai Epigonságról mondtál, hogy a madzak kötetetben, ezek még ott vannak, vagy ezeknek már eltüntetted addigra a te hogy látod? Ó, az első kötetben publikáltam Tolnai Epigon verset, tehát amire... Ö, ö, tehát, hogy a az, rímelésnél néztem például, hogy hogy szoktál le a rímelésről, és ott milyen nagy szerepe van még az első kötetedbe? Igen, igen, és a ritmusnak is igen. sokkal erősebb szerepe, bár azt, azt próbálom megtartani, tehát hogy nekem problémám van a rímmel és a ritmussal, mert ha rímelek és ritmust használok, az nagyon-nagyon tiszta, vagy, vagy próbálok nagyon tisztán, ami ironikus hatást kelt, és, és nekem nagyon furcsa és idegen, ezért, ezért töröm szét, zúzom, rejtem el, és nehezítem meg a műfordítóim dolgát. Ezzel nagyon, tehát, hogy van egy logikátlanul, logikus, uh -huh. belső ritmikája a későbbi szövegeimnek de valóban így van az elején, az, ez egy ilyen érkezés dolog, Sándor Ivánnak megküldtem a kötetet, és azt írta, hogy van benne valami jó értelembe vett arogancia, uh -huh. és egy kicsit sajnálom is azt, hogy, hogy, hogy ez így eltűnik valahogy, nem vagy már húsz éves. Tehát azért azokat úgy jó volt megérni, nem tökéletesek természetesen, de, de az, a, az a lendületmerésség, arrogancia, a szabadság azért az ott volt. A második nálam erősen várhúztam a féket ehhez képest valóban. Ott Tehát más... Igen, igen, egy kicsit a máshogy reflektíve vagy másképpen reflexív, de beszéljünk egy kicsit a gyerekirodanomról, hogy ez a játékos ironikus reflexió volt az, ami esetleg elvezetett éged a gyerekkönyvekhez és ez az ilyen kettős perspektíva? Abszolút, abszolút tehát hogy, hogy, hogy, hogy azért jól érzem magam a periférián és a, mert nem szeretem a határokat, de határben lett szeretek lenni, és tényleg fizikailag is, és akár szellemileg is jól érzem magam a periférián néha, -néha azért szeret az ember bekukucskálni, hogy mi van ott a fősodorban, de hogy, hogy ez a kettősség, ez, ez, a, ez a játék az nagyon erősen ott volt bennem, hogy egyrészt gyerekverset írni, de, de most azért másképp. Tehát úgy gyerekverset írni, ahogy felnőtt verset írunk. Lehet-e? Vagy ahogy most felnőtt verset írunk ebben az évtizedben. Ez volt a kísérlet, és, és a kettőség ott is tetten érhető, hogy, hogy előjöttek belőlem a gyerekkori hangok, szagok, képek, ének. Ugyanakkor már volt egy kislányom, aki dumált, és, és, és beszélt, és valamilyen volt, és hát ő is rányomta a erre. Tehát itt is összecsúsznak a szerepek, de azt nem szerettem volna, hogy gyereknyelvet imitálni, gyereknyelven beszélni, nem vagyok gyerek, nem tudom hitelesen, inkább a, a, a, az egykori gyerek nézőpontját ott, aki titó halála után Igen. valahány évvel élt ö, ö, ö, ott, ott szabadkán, ezt azért mindenképpen ö, fel akartam ö, villantani, és hogy sokféle verset akartam írni, itt mert visszajön azért a forma, itt azért visszajön a, a ritmus, de azért a szabadvers is, ö, ö, sokféle, egy gyerekverset akartam bezsúfolni egy kötet be ez volt a játék. Most egyetlen verset kell bezsúfolnod a még méghozzá a nádnak a negyedik darabját. Program. Ahogy az uzmó halad fölfelé az ágon, az almafák túlnövik a meccet pontokat. És fattyúhajtással kerítve a törzset, ágbogasan egymásba hasadnak. Ahogy kertünkben az almafák visszaveszik lassan sosem volt alakjukat, és a víz felől a szélnek ellentart a forma, fordul délnek a megpördült levél, ahogy a víz szalad a hajszád gyökéren, és az almák éret háromszögén megadja magát egy megperzselt levél. Máriás Tudósok nevű zenekarától hallottuk a robotokat. Az előbb a belső közlés mai a vendége, kollár Árpád választotta ezt a zenét is a műsorba. Még két rövid beszélgető blokkunk lesz. A utolsóban a zenékről beszélgetünk, de most még maradjunk egy kicsit a szövegeidnél. Föltűnő, hogy nagyon sok szövegedben szerepel az élővilág, a flóra és a fauna, ahogy mondják, állatok, legkivált a madarak. Ennek van valamilyen személyes motivációja, Magán mitológiája, egyfajta vízjel? Van, van, van abszolút. Tehát, hogy a 7 éves voltam, amikor édesapám meghalt, és vannak emlékeim róla. És az egyik az, hogy etetjük a cinkéket, avasszalonnával, amit ma tudom, hogy nem szabad. De akkor még nem, nem tudtuk, nem voltunk túlképzettek, internet sem volt. És és az egy ilyen nagyon jó pont volt az életemben, amikor kertesházba költöztünk, és elkezdtem etetni a gyerekeimmel a cinkéket. Nem a szalonnával. És ugye ártérben lakunk, és rengeteg állat és madár van az ártérben. Most már leszoktak arról, hogy ne a az ablaküvegnek. Azért az egy elég traumatikus volt. Tehát, amikor hát egy, ott... egy evolúció volt, amíg rájöttek valószínűleg, hogy ott egy üveg van, és most már nem teszik. Igen, igen aki, aki nem jött rá, azt az ugye el kellett társadni, a feleségemet, hogy ő, ő vigye el, tehát hogy azért ilyen, ilyen szép, szép, szép elgő lélek vagyok ilyen szempontból, ami még ironikus, hogy a madár barátkertáblát az ablakba kitettem, és annak az ablaknak szálltak neki, tehát, hogy, de hogy ez ez megszűnt. Az olvacsás allegóriája. Abszolút, abszolút, tehát hogy azért van ebben egy ilyen játék, de például őjvek fészkelnek a holták túl partján, és imádom, amikor ősszel vagy, vagy párzási időszakban keringnek, és olyan, mintha lenne egy saját sa Egyszer édesapámmal szintén papírsárkányt eregettünk, és ezt azóta nem sikerül készítenem, vagy vennem normálisat. A gyerekeimnek nem tudom megmutatni, hogy milyen, mert béna vagyok egész egyszerűen, pedig már több sárkányt vettünk, de ott vannak ezek az ővek, és akkor azt szoktam mondani nekik, hogy a szemünkkel eregetjük őket, ott bukfenceznek, tehát igen, van egy ilyen intenzív viszonyunk ehhez a természethez, amit a teraszunkról látunk. És két mondatot meg arról, hogy műfordítasz is amellett a sok minden mellett, amiről már beszéltünk, dielszláv nyelvekből fordítasz. Ez mennyire egy hivatás, mennyire egy játék számodra, mennyire a kettő együtt? Hát nekem azért az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy a magyar irodal, elvárjuk, hogy a magyar irodalmat fordítsák valakik, és én nagyon megbecsülöm azokat a műfordítókat, akik megtanulják a nyelvünket, és fordítanak minket külföldön. Ha én már ismerek egy nyelvet, és tudok, akkor próbálom ezt így visszaadni, tehát, tehát ezért, ezért fordítok igazából. Tehát ez egy ilyen tudatos döntés, de számomra kőkemény meló, tehát hogy azért Azért minden tiszteletem a műfordítóknak, én nem vagyok hivatásos műfordító, műkedvelő vagyok, de valóban, amikor a, a, a, a Jakfüzetek sorozatban, világirodalmi sorozatban Mienko nem Rutatánnánbaum regényét sikerült lefordítanom, és azt egy Radics Riai jól rendbe tette, azért az hatalmas élmény volt, amikor így egy, egy regényt, így rendesen, normális magyar mondatokra lefordítasz, az az, az, az nagy öröm. Megkérnélek, hogy az utolsó előtti verset is olvass fel a Nát-ciklusból. Mélypont Kivezettem a mélyponthoz a télen. Mint aki vért lát, Hosszan gyalogoltam a szántóföldek szélén a határig. A csupasz nyárfás fölött öt-hat öv keringett, Felváltva dobta föl őket a szél. Az erdőfolt után emelkedni kezdett a talaj. A fiatal buzában 20-30 őzelt, Idegesen bólogattak, akár az olajkutak. Üvöltve kergette át őket az üres őrtornyok között a határon. Visszafelé átvágtam az erdőn. Egy kifeszített hálóba ővgabajodott, teste összeszáradt, csüngött. Néha megtörténik a vers, néha vajazókéssel kapargatjuk bakancsunkról a a konyhában. Szikrák szélben Szikrák szállnak Szikrák a szélben Szikrák szállnak Ó, az én papám fűt Ó, az én papám fűt Sivít a fekete mozdon, Mert az én papám fűt Kemény a munkája, kemény a munkája, erős az, büdjú, büdjú, bámú. Van nekem fénykép, kinyíztul a közben, előre soha se hátra. Barátja állomás lomásfél, barátja állomás főn. a lomásfél. Van némi takaros házam, a háznát a kert van, a kertben nyílik a zsája, ott áll a tiszta szobában. A dísz egyenruhája, előre soha se hátra, de jó, hogy nem vagyok árva. Nem minden vonat jár, széles vágányon. El ne felejtjétek azt, hogy vannak köztünk, el ne felejtjétek, vannak-e világon keskeny vágányú vasutasok is. Száll a 424-es, mert az én papám hűtik. Száll a 424-es, mert az én papám hűtik. Soha se hátra előre soha se hátra előre soha se hátra de jó hogy nem vagyok árva de jó hogy nem vagyok árva de jó hogy nem vagyok árva de jó hogy nem vagyok árva előre soha se hátra, Sze Tamás Dalát hallottuk az előbb vendégünk Kollár Árpád költő választásában, a DZR Apja című bereményi szerzemény szólt, mi pedig az utolsó beszélgetéshez érkeztünk itt a belső közlés adásába, és itt az idő, hogy a zenékről is beszéljünk egy kicsit. Mik voltak a szempontjaid az összeválogatásnál? Én több elvet is el tudok párhuzamosan képzelni, de inkább meghallgatlak téged. A, egy fülű nyúl kötetben van ez az idézet, hogy legszebb zene a foci, amikor mozdony ütögeti a, a labdát. Ez jutott eszembe, amikor felkértetek, hogy, hogy zenéket hozzak. Én igazából a csendet szeretem. Tehát, hogy én nem tudok zenem mellett dolgozni, és viszonylag kevés zenét hallgatok. Ezért bajban voltam, és megkérdeztem a gyerekeimet, hogy, hogy mit szoktam hallgatni. Mondjátok meg, és akkor ők sorolták, hogy mivel szoktam őket idegesíteni. Például a Tudósok zenekar teljes repertuárjával, meg ilyen-ilyen alternatív Underground magyar zenékkel, amiből, amivel úgy ki tudom őket kergetni a világból, de azért én úgy megbízhatom és kitartóan terrorizálom. Őket, ezekkel az zenékkel, tehát ez volt az egyik választás. Például Ajko Félix mező albumát együtt is közösen, és nagyon sokat hallgattuk az utóbbi időben, tehát igazából az, azokat a számokat hoztam, amit az utóbbi időben együtt, akár a úgynevezett karantén alatt sokat hallgattuk. Nekem a három befutóból az egyik az volt, hogy vannak vajdaságiak zömmel, a másik az, hogy... Erős szövegei vannak a számoknak, a harmadik pedig, hogy a hagyományt és az avantgárdot hozzák szóba, az utolsó szám, amit hallani fogunk, a muzsikástól lesz majd egy dal. Tökéletes megfejtés, valóban, valóban. Szöveg, a szöveget szeretem a zenében, és, és igen, igen, az alternatívák. A az is. például az egyik legerősebb. Hát, abszolút, abszolút. Szóvasti szöveg szoktam is Szoktam is tanítani egyébként, a soráthajlások, stb. stb. stb képalkotás. Igen, igen, igen, igen, igen. Jó, jó, jó a megfejtés, mind a három szempont tetszik. Megnézzük, mit nyertem majd egy adás után. Most viszont nyerjük azt, hogy a Holták című versedet is megkérnélek, hogy olvast fel. Ez az első vers a ciklusból, de a végére tettem. Ez régebben született, és hát ez tulajdonképpen a az utolsó magyar nemzet számban ö, ö, publikáltam, ami már szamizdat magyar nemzet számként jött ki, különösen büszke vagyok a, az időzítésre, és ilyen értelemben áthallásos is a szöveg. Holtág. Ma délután a vadkocsákat figyeltem a bukóra állított teraszablakból, és rádöbbentem, hogy ez most már sokáig, nagyon sokáig így lesz, minden így változatlanul és mozdulatlanul, egy etrus szarkofág csöndjébe zárva. És ettől engem, amolyan vidéki Toni Sopránót, elfogott a pánik. Mint legutóbb négy vagy öt vagy hat évvel ezelőtt, ki tudja pontosan számon tartani, elfogott a halálfélelem. Mikor végtelenül kimerültem, vezettem az autópályán, nem sokkal apám a második halála után vagy előtt, vezettem hazafelé a kánikulában benzinkúttól benzinkútig, pihenőtől pihenőig araszolva, lelehajtra dűlőutakra, erdős sávok árnyékában meg-megállva, és csak azt tartott úton, csak az vezetett hazafelé, hogy folyton hívtalak benneteket, legyen ki szóval tartson, legyen ki eltereli a figyelmet, míg valahogy rájöttem, soha nem érek haza, ha nem taposok a gázra, nem pörgetem föl a motort, nem robbantom be az adrenalint. Míg a vadkacsák fölkapkodták a teraszra dobott kenyérhéjat, eszembe jutott, hogyan tisztul az út, mikor fölgyorsítok, hogyan lassul a szívem, miközben hevesebben ver, látom a gyorsulást, akár egy képet, a forró aszfaltot, a szinte álló autókat, látom, most már biztosan hazaérek. És mire a vadkacsák a holtákhoz visszarepültek, én, amolyan vidéki Tony Sopránó láttam, hogy nem is olyan nehéz, nem is olyan bonyolult ez, ha végül rátoposunk a gázra, ha hívjuk, ha megtartjuk egymást ebben a hosszú kánikulában. Muzsikás együttestől hallottuk a Nem úgy van most, mint volt régen című dalt. Ezzel el is érkeztünk mai adásunk végéhez. Ezt a zenét is vendégünk Kollár Árpád költő választotta, akinek köszönöm szépen, hogy itt volt, és felolvasta a verseit is. A jövő héten a Klubrádió őszi adománygyűjtő hetének hétfőjén Marton Éva várja majd önöket egy rendhagyó adással. Én most addig is megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom. További szép estét kívánok! A műsorvezetőt Szegő hallották.